Vid punkten fyra, säger författaren. Fram emot eftermiddagen den trettionde börjar den svenska hären nå fram till övergångsstället vid Torstolko. Ingen bro är färdigställd och bara få båtar finns tillgängliga. Man har alltså hunnit fram till Njeper och befinner sig en dryg halv mil nordväst om det ställe där Njeper och Varskla flyter samman. Här påbörjas arbetet med att organisera övermarschen vid Torstojko. Här slutar kommentaren till kartan nummer 6, reträtten. Det kan vara på sin plats att påpeka att i de fall då avvikelser förekommer mellan kartans uppgifter och den löpande textens, exempelvis vad gäller avstånd och riktningar, så har jag i kommentarerna återgett kartans uppgifter. Ett exempel på en sådan avvikelse är, jag citerar, Gyllenkrok skickade en officer och trettio man till Kirchenko, strax norr om Piera Valatina. Slut citat. Enligt kartbilden är Kirchenko beläget rakt öster om Piera Valatina. Jag har alltså följt kartans uppgifter.